Та й коло крамних кому руки погріємо. Казали запорожці, що все порівном між миром поділять. Гляне Петро, аж тут між мужиками тиснеться й Тарас Сурмич. І ти, каже, оце супротив Сомка й панотця? А той, Спасибі вельможному пану Сомкові, Спасибі й твоєму панотцеві. Ви звикли обирати гетьмана тільки козацькими голосами, а тепер і наш міщанський речник чогось на раді стоїть. Дай потяг далі. Ось уїжджають наші усаме колесо віщове. Узяли козаки од їх коні. Тут уже були самі козаки. Так зараз і дали гвинтовці дорогу. Гляни, Петро, аж з-поміж старшиною козацькою тільки де-не-де видно у комірі червону стрічку. Усе повипускали голубії. Ошибло його страхом. Тут щось недобре скомпановано. І черевань щось поміркував. Обернувся до Василя Невольника. От, брате Василю, така тут чудна мода завелась на стяжки. У нас червоні, а тут, дивись, усе блакитні. А той похитав головою дотільки. Ох, Боже, правий, Боже, правий! Пробравсь гвинтовка у саму перву лаву, між полковники, сотники Даосаули, осаули, судді полкові да обозні з хорунжими. Тут і писарі стояли з каламарями і білим папером. Посеред колеса, а колесо означили таке, що одного краю до другого ледві можна було почути, якби перекликнутися. Так посеред колеса стояв стіл під турецьким килимом. На столі лежала булава Брюховецького з бунчуком і короговою. Сам Брюховецький стояв у голубому жупані перед своїх запорожців. Тут уже він був не той, що в Романовському куті. Позирав гордо, по-гетьманськи, і тільки всміхався, усявшись у боки. Але ось крізь царський намет увійшов і Сомко зі своєю старшиною. Ось і в панцирах, і в місюрках, з шаблями і келепами, як до бою. У руках Сомко держить золоту булаву Богданову. Над ним розпустили хорунжі і бунчукові, військову Корогов і Бунчук. Два тимпанники стали перед його зі срібними бубнами. «Гордий, пишний і розумом високий гетьман», – подумав Петро. «Да на кого ти опираєшся, коли б ти тільки віддав? Диявол давно вже одлучив від тебе вірні душі. По тонкій кризі ступаєш ти на свого ворога. Жаль мені тебе, золота голова, хоч ти й перепинив мені дорогу». Так думав Шраменко, стоячи позад гвинтовки.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 «Нехай скажуть мені мої підручники!» І поглянув гордо на обидва боки. «А вас, голодранців, я не знаю, звідки ви виперлись між козацьке лицарство!» «Боже, як схопиться гвалт!» Інші вже совались із колеса наперед, щоб щинити бой. Бо січовики, хоч прийшли й безоружжя, як сказав їм князь, да припасли покию під полою. Може б й не обійшлось, Дасиві і діди, батьки січовії, стоючи перед братчиків, зупинили. «Стійте!» – кажуть. «Діти, стійте! Ладу ж А з боку Сумкового старий шрам, стоючи у первій лаві, поглянув на обидві боки, на своєї сторони старшину, да й каже. «Бачите, діти, з ким нам довелось важитись за гетьманство?» Чи достойні ж сії буї Дніпрової, щоб трактувати з ним по-людськи? Шаблою ми з ними розправимось, шаблою та гарматами протверезимо сих п'яниць нікчемних. Петро хотів би пробратись до панотця, знав добре, що тут лиха не менеться. Так хотів заздалегідь пристати до невеличкої купки вірних, що стояли округ старого шрама з червоними стрічками. Да вже не можна було тепер жодним побитом протиснутись, А круг його стоять у саті окаянній зрадці, у блакитних стяжках да в голубих жупанах. І вже не боючись, голосно розмовляють. «Ну, брате, – каже один, – дождали ми свого пращника. Будемо панами на в країні, нехай усяке козака знає».